Egizere egunon uh, guzieri, hemen uh, treinean gira, parixerat biltzen hemendik ordu baten buruan heldu uh, bergintazke uh, parixerat, monparnaz uh, gelto kirat eta ondotik uh, abiatuko derarik manifestaldia sarri uh, eguarditan. Beraz, uh, treinean uh, gure ondoan, Stefan Etxegarai etxe, oron uh, etxe horretzen gira, duela urte bat, lusoko uh, atxi lotu buetarik zinela, bake giletan zinela, uh, parixen ondotik zon baitegunen buruan libratua izan zinela. pentso duzuetako gaurko Pariseko manifestaldiunek zentzua iniz baduela. Lehenik luke urte guziz gara jartan Pariserat bidei batin behar du dela. Lehen aldean jet pribe batekin zen. Baina netzen baitez bada gosoagoa, Zentat jain untan hoartzen gira denak bat girela, deia, familia bat girela. Denak helburu berarekin joiten girela paiserat. Uh, presuen aldeko aldarik apena ozenki entzuna haztiak. Beraz, uh, anitzez gozoagoa horten. Hala. Hala, treina, hemen diko ordu baten buruan helduko uh, da, nola esan duzu? Uh, urduri edo uh, eksitatio pixka bat? Ahotasuna handia da ez, guretzat... Uh, ama, Euskal Herritik amak mila diende dioitea Pariserat uh, aldarik apena unhen inguruan. Nik ahautasuna besterik ez du txenditzen, baizik eta plazera. Zenta denak, denek elkak ez dutzen dugu treinoktan. Treino giro biziki ona bada. Plazera egia, eh. E, esperantzarekin ala ere, lohpen bat izan den dugula, alainan. Ez dugu gozde behar, helburuak baditu gula. E, lohtu beharak. Gainerat, e, aski optimista txenditzen naiz, pentsatzen dut e, Urratz bat bederen lohtuko dugula, eta urratz bat balin bada ere merezi duela egitea egiteaz. Biziki ongi, mire esker etxe, eta gero arte segureze, gero arte eren zuleak, hame kaketarditaik aintzina zuzenean, hame zuzenean, ariko baikira, parxiko manifestaldi, ondi haundi-honditik.